Välkommen till lördagsintervju med Sweb TV. Jag heter Mikael Vilgert och Med här i studion idag har jag Leif Östling. Välkommen. Tack så mycket. Leif Östling har varit vd för Scania under många år och har fört fram Scania till ett av Sveriges viktigaste bolag. Och Det är bland annat det vi ska tala om. Leif har också skrivit en bok, sina memoarer som är väldigt intressant och vi kommer också beröra den. Men vi kommer, jag tänkte att vi kunde börja med att prata om det uttalande som du har blivit mest känd för på sistone. Och det är det här om skatterna. Man frågar ju sig också, betalar man in nu 20-30 miljoner per år, vad fan får jag för pengarna? Får du inget för pengarna menar du? Inte mycket. Vad tänker du om det här idag Ja, vad ska man säga? Det var väl ett, egentligen ett, ett bra uttalande även om det just i stunden inte... Det så speciellt bra och eh, det kommer ju fram folk så ofta på gator, i tunnelbana, på buss, på restauranger och säger Tack för att du sa det där, eh, vad får vi för pengarna? Men de har ju tagit bort fan, vad får vi för pengarna? Och säger det är ju så rätt, det är ju precis det här som vi måste fråga oss mycket, mycket mer. Och det hade jag väl inte i huvudet när jag väl fällde uttalandet men jag hade i alla fall i huvudet ett antal undersökningar som vi hade gjort på Svenskt Näringsliv. Där vi såg att det var väldigt stora skillnader från ungefär likartade, likvärdiga kommuner när vi jämförde vilka omkostnader man hade i kommunerna. Och det var och skillnad på uppåt 30-35 procent. För nu eh, säger man att en tredjedel av kommunerna kommer gå back. Eh, och, och de ska tvingas höja skatterna ännu mer. Så. Ja, det, det är ju vad det här leder till. Att eh, man kör på. Och jag brukar säga åt de här när jag träffar dem. Vi hade egentligen samma problem i svensk industri i slutet på 80-talet. Väldigt hög personalomsättning, frånvaro, rätt bristande kvalitet och skenande löneökningar. Man kan inte bara fortsätta att höja skatterna utan man måste gå in i sina egna strukturer och ta ut kostnader ur strukturerna. Och Det är rätt intressant här i Sverige om vi tittar på bruttonationalprodukter. Jag läste ju en bok om nationalekonom ekonom här att 55 procent av bruttonationalprodukten kommer från den privata sektorn i Sverige. 45 procent från den offentliga sektorn. När jag jämför då med ett land som jag har bott i väldigt länge och det gjorde den här nationalekonomen med Nederländerna så kommer 90 procent av bruttonationalprodukten från den eh, privata sektorn och bara 10 procent ifrån den offentliga sektorn. Och man har också ungefär 10 procentenheter lägre skattetryck, totalt skattetryck, jämfört med Sverige. Mm. Så det går att jobba på ett annat sätt, om man vill. Men då måste man ju också ändra sig när det gäller den ideologi man har. Mm. Och den ideologin i många av de politiska partierna, den går ju tillbaka till ett samhälle som rådde för hundra år sedan. Och man har inte gjort en uppdatering, vi behöver en ideologi 4.0. Precis, för att många tycker så här att det är bra om man höjer skatten och särskilt när man börjar prata klimatet så säger folk att vi måste höja skatterna ännu mer. Och nu gick ju IMF ut här om dagen och sa att vi behöver ha internationella koldioxidskatter och så. Vad känner du för, för det Är det någonting vi borde ta ut ännu mer skatt Ja, jag tror att man ska vara lite försiktig med de skatterna på kodexid. Därför att det drabbar ju framförallt de människor som inte bor inne i tätorterna. Mm. Det drabbar ju människor ute i landsbygden. Och vill vi avfolka landet och bara ha tre eller fyra storstadsområden i Sverige jag tror inte det här är rätt väg att gå. Klimatfrågan är mycket, mycket mer komplex. Den kan inte lösas med högre skatter. Nej. För, för du, du, du kommer ju från långt norrifrån och från landsbygden egentligen. Har, har du kvar känsla för landsbygden? Ja, det har jag. Och är ju, Fördelen jag har är att jag är uppvuxen i Luleå stad men, med en min mor och farföräldrar, eh, eh, deras föräldrar, de kom ju inte så långt ut utanför Luleå stad. Så jag var ju ofta hos dem, framförallt på somrarna mm. och under loven. Och eh, ja, då fick man ju se hur ett bondgård fungerade med kor som skulle mjölkas och mm. det fanns eh, höns för ägg och för köttproduktion och grisen som man hade, eller grisarna, mm. och så vidare. så vidare så man, fick ju, man fick ju väldigt tidigt följa med livscykeln mm. och eh, över årstiderna i, på en sån här bongård. Samtidigt hade vi förmånen att eh, väldigt tidigt komma in på stadens läroverk. Eh, eh, först i realskolan och sedan i, i gymnasiet och gå vidare. Så att, det, det fanns två sidor av det här. Den jordnära verkligheten och sen då den mer teoretiska verkligheten och eh, konkurrensen där. Så det, det var väl en väldigt bra uppväxt. Mm. För du läste till civilingenjör på Chalmers? Ja det gjorde jag. Jag drog ju långa vägen ifrån Luleå ner till Chalmers mm. till Göteborg. Det var en väldigt trevlig stad. och trivdes väldigt bra där. Mm. Jag läste också på Handelshögskolan i Göteborg. Mm. Vi har ju stött på det i våra program, att många ingenjörer just intresserar sig för samhällsfrågor också. Känner du igen det? Jo men det är väldigt viktigt att, och jag tror att, jag skulle vilja säga att flertalet ingenjörer, civilingenjörer, de är samhällsintresserade. Sen har vi ju alltid bland ingenjörsfacket ett antal nördar. Mm. som är väldigt fokuserade på en viss utveckling, om det är program eller produkter, och de lever för det. Mm. Och, men de har ju då ett annat samhällsintresse och det är ju verkligen med sin kreativitet att kunna ta fram bättre produkter för människan, mm. för mänskligheten. Mm. Så de får utlopp för det här på ett annat sätt. Jag tittade på resultatet från förra året för Scania. Nu, nu är det ju några år sedan du lämnade Scania men mycket mm. av det som sker idag är ju en följd av det. Och det är, ju ett, det är ju en fantastisk vinst på 14 miljarder talar man om ett resultat förra året och en omsättning som tio gånger så stor ungefär. Mm. Och dessutom så, så delar man ut ungefär 40 000 som bonus till de anställda. Hur fungerar det där? För det, det tror jag inte så många får uppleva i sina verksamheter där de är. Ja, det här är någonting som går rätt långt tillbaka i tiden. Först och främst så eh, Scania har alltid varit ett väldigt lönsamt företag. Eller Scania Wabi som det heter på sin tid. Det här är ju ett företag som är eh, nästan 130 år gammalt nu. Mm. Från fanns det? 1891 fanns skania Vavis. Men då, då var det inte bensinmotorer eller? Nej, det var järnvägsvagnar som det börjar med. Men den första automobilen i Sverige utvecklades 1896 av skania Vavis i Södertälje. Långt före Volvo. De bilarna finns i ett museum, Marcus Fallenberg museet i Södertälje gå dit och titta. Det är en mycket fin bilhistoria. där Och där finns också väldigt fina järnvägsvagnar ifrån den tiden. Mm. Hur de då så som de såg ut på den tiden. Mm. Och det är jättekul. Om man då tittar på Skania här så eller Scania Babis och Skania och det som är idag så har det alltid varit ett väldigt lönsamt företag. Och det är förlustår som vi hade att notera där. Det senaste förluståret var 1933 under den stora krisen i början på 30-talet. Då gick bolaget med förlust. Annars har det gått med vinst. Det är ganska få bolag som har en sån historia. Ja, det är 90, i praktiken nästan 90 års vinst 2008. Det var det värsta året. Normalt från hög konjunktur till botten brukar vara 30-35 mindre efterfrågan. Och det tar ett par tre år innan man har kommit igenom det här. Då 2008-2009 försvann det plötsligt på hösten 50 av efterfrågan. Men då blir det ju 50% mindre jobb i princip. Ja. Men, men ni löste det utan att behöva säga upp den fasta ja. personalen? Ja, det var ju precis. Då fick vi maximal användning av det här flexibla arbetssystemet som vi hade infört. Mm. Och vi behövde egentligen inte jobba med det två dagar i veckan för att möta efterfrågan från marknaden, vilket vi gjorde. Men då sa vi det att två dagar ska vi använda till utbildning och att lösa alla de här problemen som vi inte har hunnit lösa under högkonjunkturen. Mm. Nu tar vi hand om dem och hittar lösningar och göra ombyggnationer och allt alltihop det här. Och så eh, blir det en dag ledigt på fredagar. Så då under den här, den här krisen som det var, då kunde personalen vara ledig? Men utan lön då på fler dagar. Ja. Mm. Men de fick utbilda sig två dagar i veckan. Ja, och problemlösning. Mm. Och jobba med att lösa problem ute på de olika arbetsplatserna. För då stör man ju inte produktionen. Går produktionen för fullt så kan man inte göra så mycket. Mm. Utan då gäller det bara att hålla igång det. Så då kommer de större förändringarna in där. Och det resulterade i att några år senare när marknaden kom tillbaka- <kör> 2011 12 då låg vi med rörelsemarginaler som vi hade sett tidigare. De var på 16-17 procent rörelsemarginal. Det var liksom som de absolut bästa IT-företagen. Det var, det var, vi, vi, vi bara tittar på siffrorna och jag kommer att fråga ekonomichefen. Har du verkligen räknat rätt? Om du skulle jämföra med konkurrenterna, vad, vad låg de på? Ja, vi var eh, under 2009 så var vi det enda företaget i branschen som hade eh, vinst. Vi hade då en 3%-rörelsemarginal. Trots den här enorma lågkonjunkturen? Ja, som... ja. och konkurrenterna var eh, med röda siffror allihop utav dem. Och eh, när vi sedan, när sedan kom tillbaka och vi var uppe på 16-17% då låg de på en 6-7%. Men vad är hemligheten bakom det? För det är ju någonting som man gör då i, i Södertälje eller som ni gjorde då som gjorde det här möjligt. Vad är det? Ja, dels hade vi lärt oss mycket av japanerna med produktion, jobba med kvalitetssystem, jobba också med de anställda så att få ett deltagande, få deras kreativitet. Mm. Att flöda inne i organisationen oberoende av var de var någonstans. och Också få ordning och reda, för bort en massa skräp i våra verkstäder. Ordning och reda, det är inte bara i skolan man behöver det. Mm. Det behöver man på alla arbetsplatser. Och sedan så ett bra samarbete med, med facken. Och, det, och bra, det. bra konstruktioner antar jag också. Ja då, produkterna bra och väldigt bra produkt vi testar. och alltid testar ut. Vi har legat väldigt nära kunderna i hela produktutvecklingen. En sak jag, tänkte, jag måste fråga dig vi har talat mycket om hållbara fonder här. För det är någonting som man marknadsför väldigt hårt. Och då så är det ju flera bolag nu. Alekta, Folksam och OMF har ju gått ut och sagt att de ska ta bort bolag som inte är hållbara från sina fonder. Hur, hur placerar de Skania då i ett sånt här sammanhang? Jag vet inte hur de placerar för jag har inte pratat med dem. <här> Men eh, Skania, de svenska industriföretagen, är ju generellt mycket hållbara företag och har jobbat med det här. Jag kan ju berätta, efter första oljekrisen 1974, mm. så hade vi en teknisk direktör som började titta på det här och börja med att återvinna energi. Uh, återvinna all uh, skärspån och sådant. Mm. Då körde vi till gjuteriet och smälte om det. Och uh, även uh, skäroljor och allt här. Så, uh, bara återvinna, återvinna. Mm. och återvinna. Och uh, vid den tidpunkten så hade vi en energiförbrukning på en lastbil på ungefär 50 megawattimmar. Sen har vi då successivt plockat ner det här. Och det är ju genom ett långsiktigt arbete och idag ligger vi någonstans på 8 megawattimmar per fordon. Det är ju inte så... Vad det är, alltså då I kostnad så blir det inte mer än ett, ett antal tusen kronor. Ja, och det är som... Jag kände väldigt väl både grannar med gamla tekniska direktören jag pratar med honom. Han har gått till i nu. Och jag fråga när du investerar här i det här med energiåtervinning och återvinning av... Så att säga, material, överblivet material och sådant. Ja, så han, det är bara så att eh, vi, har, vi har aldrig haft en payback, alltså en återbetalningsperiod längre än två år. Mm. Det här så det är lönsamt. Det här är de bästa investeringar vi har gjort. Ja. Ja. Dessutom får du en annan effekt och det är ju att allting blir mycket renare och snyggare. Mm. Och det blir ju en behagligare miljö för människor att jobba i. Ja, så, så vi, vi får hoppas då att, att de här fondbolagen, att de, de inte plockar bort viktiga företag ur sina fonder. Nej, jag tror att de ska vara lite försiktiga om man, <hör> hur de investerar. Om man tar ett eh, Tesla, det är ju väldigt mycket elektrifiering och elbilar. Som man pratar om idag. Mm. Om man tar ett batteri från en Tesla eh, så att eh, tillverka det batteriet med då att gräva upp de här jordartsmetallerna, och 90% av dem kommer från Kina, utom kobolt som kommer ifrån Kong och Kinshasa. Och koboltgrunnar ägs av kineser, och det är, är barnarbete, och de barnen överlever inte 25-30 års ålder. Det är alltså en väldigt cynisk mm. eh, framtagande eh, utav kobolt. Och kobolt och litium är det som verkligen behövs i de här batterierna. Det är väldigt stark kemisk bindning. Om man tittar på hela processen, här har Vägtrafikinstitutet i Sverige tittar på det, och här har också ett State University of Virginia tittar på det. Då kan man säga att en CO2. Uh, utsläppet i naturen i hela den här processen och att baka batteriet. Man måste ju också ha grafit när man bakar ihop de här batterierna. Då kan man köra en, en polo med 1,2 liters motor. 20 000 mil för att släppa ut lika mycket CO2 som framtagandet av ett batteri till Tesla kosta när man tar batteriet ifrån Kina. Och ska man dessutom ladda upp det här med eh, kolproducerad el eh, så blir det absolut inte bättre. Mm. Sen är det en annan sak med batterierna och det är, vet nu från Norge som börjar väldigt tidigt. Med att subventionera elbilar. Ett sånt här batteri det är precis som med mobiltelefonen. Efter en sju år. 6 år så har det så lite eh, uppladdningsförmåga. Alltså man kör inte med en 10-15 mil på det. Då måste man byta batteri. och eh, Då kommer man in i nästa bit. Ja, vad kostar det att byta ett batteri? Jag har en god vän i Norge som stod för det här. Ett nytt batteri i hans 6 år gamla Tesla. kostade kostar 300 000 norska kronor att sätta in. Plus att... Destruktion, varför, varför tar man då ett nytt, nu producerat? Varför återanvänder man inte det? Det är väldigt svårt att återanvända de här batterierna. Därför att den kemiska bindningen mellan litium och kobolt är så väldigt stark. Så att det kostar så otroligt mycket energi att slå sönder det här. Så att återvinna ett jombatteri energimässigt. Det kostar dubbelt så mycket som att baka och ta fram ett nytt batteri. Mm. Och det här har man inte tänkt igenom. Och det här förvånar mig att man inte har tänkt igenom. Jag har pratat nu på IVA. Och där håller man nu på att fundera på det här. För vi måste ju titta på... Det finns ju en massa fysikaliska lagar som vi jobbar med här. Det finns en massa fakta. Och vi måste komma till fakta och inte bara tyckande. Vi vill bara eh, lyssna på Greta. Eh, när hon säger vi måste titta på fakta. Ja, hon säger lyssna på vetenskapen. Vi hade en intervju här med Elsa Widing och Hon sa att ja, men problemet är ju att, att det, Greta lyssnar ju inte på vetenskapen. Hon Nej. lyssnar på politikerna. Och ja. de säger de här sakerna. Ja. Men om jag bara tänker det du berättade är ju alltså att Hela ekonomin kring det här med, med elbilen, det, det, det skulle ju inte hålla då om inte man gick in med starka subventioner. E Exakt och <coughs> ännu värre är 90 procent utav de här jordarsmetallerna med undantag för eh, kobolt. Mm. de kommer från Kina. Mm. Och det är en väldigt smutsig gruvbrytning. Som dessutom kräver mycket vatten. Och om det är 90 procent för kanske 6-7 procent av världens bilflotta som är elektrifierad idag. Då kan vi ju tänka oss hur kommer det här att se ut? Om vi ska ha 50 procent eller 100 procent. Vi kommer ju få gräva upp så mycket av de här jordartsmetallerna över hela jordklotet. Och hur kommer då vår miljölagstiftning att klara av att ge tillstånd för det här? Mm. Som vi har det nu är det omöjligt. Och det här har man inte tänkt igenom. Nej. Och jag fattar inte att politikerna inte har tänkt igenom det här. Eller också vill man inte tänka igenom det. <skratt> så har man ju heller inte tänkt igenom det här. När det gäller energiförsörjningen. Nej. Därför att, jag kommer ihåg i Tyskland när jag var på Volkswagen så tittar vi på det här och... Jag har läst en artikel i Süddeutsche Zeitung för inte så länge sedan som bara eh, verifierade vad vi ungefär kom fram till. 30% av hela energikonsumtionen i eh, Tyskland, alltså det är och allt annat eh, fordon och så, 30% av den totala energikonsumtionen i Tyskland, det går till eh, transporter. Mm. På vägar och med bilar. Men det är ju framförallt de här tunga lastbilarna. Jag kör ju En personbil går ju inte med 5-6-7% av sin tid. Men eh, däremot lastbilarna går ju betydligt mer. Och det är 30%. Skulle man elektrifiera allt detta. Eh, så har man ett gigantiskt energiförsörjningsproblem. Plus inte bara att generera energin. Och det går, kommer det inte att gå att göra på något annat sätt än med kärnkraft. Det räcker inte bara med vindsnurror för att vi måste ju ha en stabilitet i energiförsörjningen här. Mm. Som inte är väderberoende. Eh, vattenkraft är betydligt bättre för då har man eh, stora vattenkraftdammar. Mm. Där man lagrar upp energin och så tar man ner den därifrån. Och sedan ett nät, en grid som man pratar om. Ett nät som man kan distribuera all den här energin. Det finns inte heller. Det finns inte. Det saknas kraftverk, det saknas elöverföring. Det är som i Sverige lite grann nu. Ja, när pågen inte kan... Eh... Ja, men det är precis samma sak. Och här mm. sitter man då och pratar och pratar och snackar. Och jag är oerhört kritisk till Miljöpartiet. Mm. Det verkar vara mer en religiös rörelse än en politisk rörelse förankrad i verkligheten. Men att ingen sätter stopp för detta. Men du, du, du gör det nu, lite grann. Åtminstone att man måste. Jag tycker man, ska, jag tycker man ska ifrågasätta det här och räkna mm. igenom det hela. Mm. Och titta. Man måste titta på helheten. Mm. Det går så. inte bara att plocka en liten bit ur det här. Och det är precis det politikerna gör nu. Mm. Så det, det, det du säger, då om jag förstår det rätt, så alltså du är tveksam till att batteritekniken är mogen. Vi är inte där. Och du är tveksam till om man klarar att elförsörja överhuvudtaget ja. med tanke på att vi saknar elkraftverk och vi saknar elnät som duger. Får jag gå tillbaka lite, du nämnde Kina här också och brytningen i Kina och du har också berättat om en episod som ni var med om i Skania, Nämligen att ni, ni tog fram en helt ny lastbilsmodell som var designad av, av en italiensk designer. Men den där ni hade några prototyper som försvann. Vad var det som hände? Vi hade ett eh, stylinghus eh, väldigt känd Bertone. Han jobbade med alla de här häftiga sportbilarna som Ferrari och Lamborghini och, eh, på sin tid. Och eh, Alfa Romeo. Och eh, vi kontaktade honom i slutet på 80-talet. För eh, vi tyckte att vi skulle ge en bra industridesign på våra lastbilar. Mm. För det var väldigt kantiga lådor mm. som våra ingenjörer hade ritat upp med raka sträck. Han var enormt hedrad att vi kom till honom, för han sa Jag tycker att alla lastbilstilverkare har så förskräckligt fula hytter. Och jag har, min dröm är att avsluta min karriär, han var lite över 70 år, mm. med att få Utveckla en ny, ett nytt fornspråk för lastbilsutrymme. Så han tog sig an Skania och eh, eh, gjorde ett fantastiskt bra jobb. Och eh, det fornspråket har sedan blivit lastbilsindustrins eh, formspråk, Det blev trendsättare. Så ni har gått före, gick då före från Skania ja. och andra tog efter. Ja. Men, men de här hytterna, du, du berättade att de jo, försvann så. på märkliga alltså. ja, sätt. Vi hade då ett antal prototyphytter mm. som skulle köras upp eh, från Italien, Turin och upp till Sverige för att vi skulle få in dem eh, på vår eh, konstruktionsavdelning och liksom behöva mäta upp dem och för konstruera verktyg och sånt. Och eh, det var väl en 6-7 eh, långtrar med cementträ fulla med hytter. Eh, och eh, tyvärr hände det att en av chaufförerna i Bolsano eller Bosen som det heter, i Italien strax innan man kom in i Österrike, han blev kaffesugen så han gick in på ett sånt här uh, rastet och uh, skulle dricka kaffe. Och när han kom ut då var bilen försvunnen med asymmetreler och allt. Och uh, vi började ju fråga uh, runt om och även i... Ja, kontakt vi hade inom säkerhetspolisen eh, och eh, i Storbritannien och vi frågar också nere i Italien. och Där frågade man inte säkerhetspolisen, där frågade man eh, maffian. Mm. Eh, men vi hade många kunder där som det flyter omkring det där i Italien på ett sätt som vi inte förstår här. Informationen. Ja, information. Mm. Men ingen hade någon aning om var den här lastbilen har tagit väg. Sen dröjde det 3-4 eh, år. Då kom den här lastbilen i Kina under märket Jack. Och, eh, med er design? Ja, så. det var helt, det var nästan det var en kopia av, <laughs> av de här eh, hyttarna med nya formelspråket. Det, tyvärr så slog de aldrig igenom den där lastbilen, den, blev, den var bra på Kina. Men, men det var vårt formspråk. Det var ju smickrande på sätt och vis. Men vad, vad tänker du om det för att det är många bolag som som har gjort så att de har lagt över och kopplat upp sina datasystem mot kinesiska bolag och öppnat upp kanske hela sitt ritningsarkiv och men ni har inte gått, ni gick inte den vägen på Skania. Vi har inte gjort det och vi har inte behövt det. Nej. För vi har ju varit så framgångsrika i andra delar av världen. Och Kina säljer vi bara fordon till och vi har inte haft något samarbete i Kina. Ingen lokalproduktion? E, ingen lokal, egentligen ingen lokalproduktion, lite montering. Nej. Och men de som egentligen börjar med det här att Förse kineser med mycket av teknologi. Det var ju under 80- och 90-talet när de amerikanska tillverkarna började lägga ut produktion i Kina mm. och för över sin teknologi där och kineserna började tillverka. Det fanns ett uttryck där under 90-talet: We are farming out the production. Inte produktutvecklingen men produ produktionen. Men det är klart, kineserna såg ju då hur de här produkterna såg ut och de lärde ju sig väldigt mycket. Mm. Och började ju vad de säger då kopiera, men det är ju så att de lever i ett annat samhälle om man tar Japan, Kina, Japan och Korea. Och de lever ju den konfucianska kulturen. Och enligt den gamla filosofen Konfucius som född före Kristus så en god idé kan aldrig stjälas. En god idé kan bara tas och göras bättre. Mm. Och på det sättet hedrar man upphovsmannen till den goda idén. Mm. Så ni blev hedrade då med ja, det synsättet? vi blev hedrade av kineserna när de tog våra lastbesytter. Mm. Så det, vi har alltså stora kulturkrockar här mm. i synsättet. Och därför så tror jag att... Vi har nog från västerländsk industri varit ganska aningslösa. Det här om dagen så annonserat Gili och Volvo Cars att de skulle bilda en gemensam motorverksamhet. Har du några tankar om det? <kör> ja, jag tycker det är, ganska, det är ett ganska naturligt steg. Mm. Och Gili är ju det huvudägaren i Volvo Cars. Och eh, där i Skövde så har ju eh, Volvo sina sin motortillverkning och de är ju väldigt duktiga. Mm. Och idag kan man ju säga det att tillverkning i väst är ju väldigt konkurrenskraftig med den automatisering, robotisering, AI vi har. Man kan säga att det direkt arbetet i motor idag är inte mer än 6-7 procent av produktens framställningskostnad. Mm. Det är ju så pass lite. Går vi tillbaka 30 år i tiden, 40 år i tiden. Då var det 25% till 30%. Mm. Så automatisering har betydt enormt mycket. Och det här har inte Donald Trump fattat heller. Men jag såg nog siffror eh, i amerikansk tillverkningsindustri 1990 jämfört med 2015. Och 1990 om hundra personer tillverkade hundra eh, artiklar mm. eller produkter så tillverkade man i samma anläggning 2015 250 med 80 personer. Och det är en faktor tre. Så produktivitetsutvecklingen har gått med en enorm fart de senaste 25 åren och det bara fortsätter. Och det gör då att det direkta arbetet som vi har i arbetsgåsen är en väldigt liten bit. Utan den stora biten är ju investeringar i maskiner och utrustning och automatisering. Och det är lika högt i Kina som det är i Europa. Så det behöver inte betyda att, att produktionen försvinner från, från Skövde i det fallet nödvändigtvis? Nej, det, kan, det Kan vara tvärtom? Det kan vara tvärtom. Det behöver inte alls betyda. Utan... Det som där betyder någonting det är logistikkostnaden för att köpa motorer över så stora avstånd. Men det hittar man alltid lösningar till. Och det kan, då kan det också bli en montering av vissa bitar över i Kina. Jag vet inte hur de tänker här men vi är alltså väldigt duktiga i Sverige på att både ta fram produkter och producera. Och vi har blivit väldigt duktiga under senare år med automatiseringen för vi ligger oerhört långt framme här. Och när det gäller produktutveckling så är det som så att Geely har ju en stor del av sin produktutveckling för sina personbilar i Kina. Det ligger ju i Göteborg. Så bilarna som, som Geely säljer i Kina under sitt eget varumärke utvecklas delvis i Göteborg? Ja det gör det. Och där har man ju tagit hand om alla fina utvecklingsingenjörer. Från Saab i trådhettan när man lannerar Saab för sombristillverkning. Mm. Så, så du ser det egentligen ganska positivt på att ett, ett kinesiskt bolag kommer in som ägare här och, och att det öppnar upp för nya möjligheter i jag Sverige? Vill, jag visst gör det. Därför att det här är en av de få exempel jag ser på att det går från Kina till oss här i väst och inte tvärtom. Det kanske blir fler. Det kommer absolut att bli fler. Mm. Och eh, det kommer att märkas också när det gäller eh, på telekomutrustning och sånt här. Så alltså vi, vi kommer att se att vi är mycket konkurrenskraftiga. Här. Mm. Så det, Du är positiv eller optimist när det gäller vår möjlighet att fortsätta vara konkurrenskraftiga i Sverige. Ja, det är jag. Och inte bara i Sverige utan i Europa och även över i USA, mm. även om vi eh, som alltid måste vi skärpa till oss. Men det är ju det som är det fina med konkurrens. Mm. Att då får man stå på tårna hela tiden. Mm. Du, du har i din bok talat en hel del om Wallenberg, familjen Wallenbergs betydelse. Hur skulle du se på det idag? Finns det finansfamiljer i Sverige på samma sätt? Som är betydelsefulla för den industriella utvecklingen? Jo men det gör det. Det är ju bara det att allting... Det förändras ju väldigt mycket, vi har ju på den tiden, så, så svenska företag var ju väldigt framgångsrika eh, under efterkrigstiden för att de var ju helt intakta. Mm. Det fanns jättestora behov nere på kontinenten eh, och vi eh, exporterade produkter och importerade arbetskraft mm. till industrin för att kunna hålla efterfrågan stången. Och dessutom, vi har en väldigt öppen attityd här i Sverige. Och, men sen har ju allting är ju under förändring. Det enda man vet är att det står alldeles still. Det förändras allting. Så från de här ganska slutna ekonomierna så har vi ju kommit in allt mer i en global ekonomi. Det börjar med efter, sen kommer EU, och sen har vi alla de här globala. World Trade Organization kommit till. Så jag menar, vi har ju en, en enorm globalisering utav ekonomierna och utav handeln. Mm. Och det är klart att då kommer vi också i de här industriföretagen. Vi utsätts ju för en helt annan global konkurrens idag. Mm. Och eh, familjerna här, de här gamla ägarfamiljerna som har varit med. De betyder väldigt mycket för en stabilitet. I ägande av företag. Och det är jag ser en klar skillnad på företag som har ett par eh, ska vi säga, privata ägare som åtminstone ligger på en 25-30 procent av bolaget. Det ger en helt annan stabilitet än de rent pensionsägda företagen. Det är så här om jag, om jag går in på Wikipedia så står det så här att, att du har sagt att det är genetiskt betingat att kvinnor söker sig till teknikyrken. Inte. De söker sig inte till teknikyrken. Och, ja, kan du förklara? Jag tror att eh, åtminstone så som det har varit. Jag kommer ihåg när jag gick på Chalmers och man tittar på väg och vatten, maskin, el... Uh, fysik. Det var det ungefär på 150 studenter så fanns det 3-4 kvinnor. Det var alltså andelen kvinnor. Uh, uh, uh, det var det ungefär 1 procent, 1,5 procent. Det var det inte mer. <clears throat> jag var uppe på jag var full KTH nog här om vi tar de här traditionella universiteterna. Och eh, även uppe i Luleå, jag fick de senaste siffrorna där bara för några veckor sedan. Hur är könsfördelningen på de traditionella mm. ingenjörsyrkarna? Ja, det ligger på ungefär 20 procent i Luleå. Mm. Men det är ändå väldigt mycket bättre än en och 1,5-2 procent när jag var inne i det här. Många tänker att det borde vara 50-50. Men... Nej, det är inte 50-50. Och det där är ju hur man söker. Och varför... Eh, det är mycket möjligt att män är mycket mer nördare än vad kvinnor är. Vad kvinnor ser på ett yrke ur ett bredare perspektiv än, än vad, vad män gör. Men det håller på att förändra sig. Däremot kan man då säga industriell design, arkitektur. Och det, där har du fler kvinnor än vad du har män. Så det är vissa de mer konstnärliga... Och även i industriell ekonomi, som är liksom en hybrid av ekonomi och ingenjörspil. Där har det mycket mer kvinn. Så det finns någonting här, men det, det förändras. Jag trodde att det skulle ha förändrats mycket, mycket mer. Jag blev helt förvånad när jag såg de här siffrorna uppe i Luleå, de traditionella ingenjörkyrken. Ändå bättre än nu, 20 procent. Men det är i, på KTH, de ligger någonstans på 25 procent. Mm. Ja, så det, det sker en, ja, det en förändring som går den sakta. Det är en förändring, den går sakta. Mm. Men det finns någonting här som, eh, som är liksom attraherar män mer än kvinnor. Ja, jag tänkte faktiskt att vi kunde titta på en interiör från en Scania fabrik. Mm. Där man tillverkar en lastbil. Här är ett klipp jag hittade på nätet, det är från Scania och det, det är en, från 2013. Ja. Så det, det är en lastbil som togs fram under din tid. Mm. Här ser vi chassé och motor, motordroppen de har just satt på en motor och nu monterar man på stökfångare. Där kommer hytten och nu ska man lägga på hytten på chassiet. Och Här ser vi hur folk springer omkring och det är väldigt välbalanserat det här. Och det är mest män. Ja, det är bara män faktiskt. Ja. Är, det, är det så i fabriken? Ja, det finns. Det har kommit in mer kvinnor. Och det har att göra med att vi har jobbat mycket mer med ergonomin mm. under senare år. Och vi hade mycket förslitningsskador av kvinnor. Och det är precis samma sak jag ser inom vården idag. Mm. Och man klagar över att eh, eh, vårdbiträden under är totalt utslitt när de kommer upp i 55-60 års Du får eh, gå till en, en, en, en helt annan fråga. För det är så här: att Det finns ju eh, en eh, volvo cars vd, Håkan Sammelson. Mm. Han sa det här att eh, i Göteborg att det var för dåliga skolor, bostäderna och otrygghet och hög kriminalitet. Mm. Och det här med kriminaliteten är ju någonting som har fullständigt eskalerat när det gäller dels hur mycket vi rapporterar om det och alla skjutningar och sprängningar och alltihopa. Eh, vad, vad tänker du? Det här är en av de absolut viktigaste frågorna. Och här har ju tyvärr politiken abdikerat under så lång tid mm. för det här. Och det är ju så också när det gäller småföretag om jag vet hur de svenska har varit ute och talat, pratat med kop och ikahandlare handlare och och de som har affärer i de här utsatta områdena, de har ju, det är ju rent ut sagt farligt. Och det här blir ju farligt för samhällsservicen. Och jag tror det finns en enda sak, vi har tillräckligt mycket poliser. Men var ska 50% av polisen, åtminstone den siffran jag har hört, sitta på kontor? Man ser ju aldrig en polis ut på staden. Man ser ju ingen polis i det här området. Jag tror att man ska göra det som Bloomberg gjorde i New York när han, han blev borgmästare. Då kör han ut alla poliser på gatorna och patruller. Och sen anställde han lite administratörer för att sitta inne på kontoren. Polisen måste ut och börja agera. Och vi, vi har om tal på säkerhetssidan, säkerhetsbolagen, är ungefär 40. 40 000 säkerhetsvakter som jobbar, men de har ju inte polisära befogenheter. Det har bara polisen och det ska bara polisen ha. Men då måste man ju vara ute så att de syns. Mm. Och Sen har det ju det här också att när de väl griper någon så är det ju många som menar att det, det händer ju ingenting. Utan då... Nej, det händer, det händer ingenting och det är ju den andra sidan man måste se över. Det är ju lagstiftning. Som gör att man kan lagföra de här människorna. Mm. Och där är vi alldeles för blåögda. Och vi har, vi vill inte, vi tar ju det här på ett bra sätt. Vi säger att ja, det är dåliga sociala förhållanden och alltihopa. Ja, många av de här brotten begås ju av människor som har kommit hit. Mm. Och de kommer ju från helt andra livsbetingelser och normer. Dessutom har de ju svårt att försörja sig här. Så att gå in i en affär och snatta till så lite grann, det är ju en del av deras försörjning för vardagen. Och här, här måste vi ta bort snällheten och bli tydligt tuffare. Och ge eh, åklagarmyndigheter och domstolar en tydlig lagstiftning vad som... Eh, eh, gäller och inte gäller. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swish-nummer är 123 535 8692. Det finns dessutom en undersökning som visar antalet lagförda fall med samma lagstiftning som går ett många år tillbaka i tiden. Och det, vi har blivit sämre och sämre och sämre. Och den personen som har tittat på det här så, det korrelerar till att vi har fått fler och fler kvinnor som domar. Mm, är de för snälla? Jag vet inte. Men eh, vi har problem här. Mm, domstolarna har ju blivit, det tror jag inte alla är medvetna om, men det, det, de har ju blivit, eh, ja det är kvinnor som, som leder Jaha. den verksamheten. Jaha. Och kan man inte lagföra de här människorna och vågar... Lagföra, då, då får ju polisen ett enormt svår, stora svårigheter för att det tar ju bort deras motivation att jobba ute i de här hårda miljöerna. Ja, om de griper någon med, med viss risk för, för sin egen hälsa. Ja. Och sen så händer det ingenting speciellt. Nej, vad ska man hålla på då för? Ja, exakt. Mm. Det, det här är ett jättestort problem. Och därför måste lagstiftningen bli mycket tydligare. Så att domarna vet vad som gäller och inte gäller. Mm. Men där har vi ju politiken idag. Ja, hur ska, hur ska det, ser du någon ljusning i det? Ja, jag är väldigt dyster när det gäller det här och tyvärr kanske det måste bli ännu sämre innan man orkar skärpa till sig och inse att det finns bara ett som gäller och det är att ha ordning och reda och det betyder ett klart regelverk och klara sanktionsmöjligheter. För, för det, det är något som har varit lite genomgående för det du har jobbat med. Eh, att, att skapa den här ordningen och redan och, och mm. se hur, hur man ska få saker och ting att fungera ihop. Och det här är någonting du skulle vilja se inom politiken också. Då. Ja, <skratt> ordning och reda är ett samhälle. Mm. Det är ju en förutsättning för samhället. Vi måste ju ha för vår, alla våra institutioner, vi måste ju ha ett tydligt regelverk. Och det måste följas. Det gäller ju alla civilisationer. De som inte har ordning och reda, de går ner sig. Och de faller med tiden sönder och samman. Och det här lärde jag mig i Japan. Där har de varit tvungen att ha ordning och reda av ett annat skäl. Och det är en ständig platsbrist. Man har ju bara en tiondel av de kvadratmeter, kvadratmeter som vi har här i väst. Och då måste man ha ordning och reda på de där kvadratmeterna och vad man gör med dem. Men ordning och reda, det har jag sett i produktionen. Mm. Det är första förutsättningen till att få en bra arbetsmiljö som människor drivs och för att kunna göra ett bra jobb. Du var positiv kring Sveriges framtid som industrination. Men ja. vad tänker du övrigt om Sverige i framtiden? Jo, nej men eh, Sverige har, eh, vi har ju ett väldigt gott fundament att stå på. Vi har ju en bra industri i Vi har en bra kreativitet i det här landet, ett bra entreprenörskap. Vi har gått in i tjänstesamhället på ett fantastiskt fint sätt. Och jag kan ju där jämföra med Tyskland till exempel. Vi ligger bra till även uppkoppling med alltså att jobba via nätet och med IT-system in på webben, kommunicera med varandra. Vi är duktiga där och vi är väldigt nyfikna och kreativa. Sen har vi då några problemområden som vi definitivt måste ta i. Vi har just pratat om ordning och reda av polis och domstolsväsendets befogenheter. Det är väldigt viktigt att ha en grundordning i samhället. Sen måste vi också ha en grundordning i skolan. Ordning och reda, det lär man sig i skolan. Så var det på min tid. Det var där man fostrades in i en disciplin. Att bli disciplinerad. Det var det här regelverket som gällde. Och det måste vi komma tillbaka till. Och det ser vi också på skolresultaten. Och det hör jag från utlänningar som kommer till Sverige. De säger att det enda sättet att få en vettig skola det är att man går in i en privat skola den internationella skolan till exempel när de kommer till Stockholmsområdet för den offentliga skolan den är inte bra. Och det är när du talar med andra industriledare? Eller, Nej, jag talar med folk som kommer hit mm, mm. Eh, och jag har pratat med italienare och spanjorer och fransmän och även de som kommer från Finland. Och det är ju rätt märkligt när vi tittar på PISA-mätningarna och vi ser vad vi, våra elever presterar i Sverige och man presterar i Finland. Det har ju gått ner och ner och ner och blivit sämre och sämre, nu har det väl planat ut. Men vi ligger fortfarande långt efter Finland. Och det är så. vårt grannland och inte bara grannland den kultur som tillhörde Sverige i det svenska riket mm. under stormaktstiden mm. mm. under så många hundra år med likartade värderingar. Vad är det vi har tappat bort? som finländarna har behållit för att ha en så bra skola. Och det är dessutom, för jag har många vänner i Österbotten, i Finland, inte några problem med att få bra lärare att söka sig till I världen. Finland? Nej. nej, de har en bra status. Det har man ju inte i Sverige. Och varför det? Jo, ja, vem vill ta på sig en lärarroll och gå in i klassrum och inte ha några befogenheter att skapa ordning och reda. Om en barnombudsman som i princip lägger krokben för väldigt, väldigt mycket. Det är ju en väldigt onödig myndighet åtminstone när det gäller att hålla koll på skolan. Ja, så vad ska vi göra åt allt det här då? Ja, vi måste tänka, tänka igenom det här. Och det är precis samma sak som gäller med kriminaliteten. Vi måste få ordning och reda på skolan och ge skolledningar och eh, lärare de legala verktyg de behöver mm. för att kunna göra det här jobbet. I de här områdena är det den offentliga biten med skola och sjukvård och allt, polisväsendet, domstolsväsendet. Vi måste få mycket tydliga regelsystem. Och sanktionssystem. Annars kommer vi inte fram här. Men, och det var ju precis det kaos vi hade i industrin i slutet på 80-talet. Mm. Ja, vi hade ju hög och mycket eh, olycksfall och sjuk frånvaro, alltså personalomsättning. Och vi konstaterar att vi kan ju inte fortsätta så här, för då har vi ingen industri kvar om 10-15 år, för inga unga människor vill komma hit och jobba. Så det kaos som, som man hade i industrin med, med alla de här höga frånvaron och, och alltihopa, det kaoset, är det, är det det vi ser nu inom det offentliga, motsvarigheten till det? Jag har ju varit med så pass länge och jag skulle vilja säga, åtminstone från mitt perspektiv, ja, vi ser det här kaoset och beroende på flummet. Vi hade så mycket flum i industrin under 80-talet. Mm. Med Kalmarfabriker, Per hammar var runt här. och Vi hade eh, Malmöfabrik för Saab Kokum, Kockum. Som, ingenting av det där fungerade med grupp och gruppmontering och alltihop. Det måste alltid finnas ett ledarskap. Och ett ledarskap klara regler. Och det var det som tog oss hela 90-talet att föra in. Och då fick vi ordning på svensk industri precis det här kaos och flummet ser jag nu inom väldigt mycket av den offentliga produktionen mm. sen tror jag det finns en annan bit i det här och det är att använda oss av privata entreprenörer så du, du tror att det här du fick ni ordning på, på på något decennium, ja. skulle vi kunna få ordning på de här samhällsproblemen på samma sätt på något det, decennium? det tror jag, det får vi och det måste vi få mm. för om det här fortsätter så kan vi hamna i ett okontrollerat läge. Där vi kanske till och med får ta in vår militär och det blir krig inne i landet. I, du de, här, så att det... i de här utsatta områdena som mm. det kallas för. Ja. Mm. Vi, vi har inte så lång tid på oss att ta i de här frågorna. Mm. Och medborgarna kommer att tycka till ordentligt här. Och det kommer vi också se i sympatisörer för olika partier. Mm. Och det är ju ingen tvekan om att eh, man bjuder ju rätt mycket på eh, argumentation till Sverigedemokraterna. Nu är det en enkel fråga där och det är att vi har tagit in alldeles för mycket folk utifrån. Och det har vi ju gjort. Mm. Eh, och man ska ju komma ihåg när man tar människor eh, som kommer in från Mellanöstern och eh, Afrika Alltså, de lever på, i ett samhälle som vi lämnade för ungefär eh, snart hundra år sedan. Det är deras uppfattning och känsla för hur ett samhälle är. Och så ska de komma in hit och bara börja förstå det här och komma in i det. Det kommer att ta eh, tre generationer. För att eh, på Skåne så har ni haft väldigt många från... Från Mellanöstern också ja. och, och som har kommit in och, och bidragit till förhållning. Men, men, men vad är skillnaden mot idag? Ja, skillnaden är ju att när de kom in hade vi betydligt enklare tillverkningsprocesser. De var enklare att förstå. Det var mycket närmare deras egen erfarenhet Hade man skruva på en motor så kunde man också gå in och skruva på en, en tillverkningsmaskin mm. eller på en line. Idag har vi ju så otroligt mycket mer sofistikerade processer. Mm. Och det är väldigt svårt för de här människorna att ta till sig och förstå. Och förstå hur de är integrerade med varandra och jag har sett så många exempel under senare år här. Där man har kommit in, ja, vi hade ett antal somalier i Oskarshamn mm. och eh, efter två kvartal hade nästan, det var närmare hundra stycken, trots svensk och allting. De bara inte grej, greja det hela. Dels att man var tvungen att komma i tid, mm. för det var man inte van med från de samma ena gång. Dels att jobba ihop, att jobba i team, det var man inte heller van vid. Och utav de här hundar som kom in så var det bara tio som stannade. Orkade stanna. Övriga gick ut i arbetslöshet. eller mm. igen. Så du ser... Det, det, är det, här... ett jätte, det är ett jättestort problem där. Mm. Och vi underskattar så att säga kunskapsbristen mm. och behovet av kunskapsöverföring mm. som kommer att ta absolut en generation ytterligare innan de börjar komma vettigt in i det här samhället. Det är ett otroligt komplicerat samhälle vi har. Mm. Är det så att vi helt enkelt måste sätta stopp för invandring som du ser det? Jag tror inte vi orkar med mer invandring av de här grupperingarna av människor. Mm. Vi har så mycket att ta hand om. Mm. Men det här, det, jag menar, det, det är ju inte så många... Som är betydande personer i samhället och som företagsledare och annat. Som är så frispråkig som du har varit och som också har uttryckt dina tankar. Borde det vara flera som gör det tycker du? Eller? Ja, jag tycker nog att många företagsledare åtminstone i mindre sammanhang uttrycker de här farhågorna. Mm. Sen finns det ju en bit här och när man sitter i så att säga i ett jobb och man har ett företag och ansvar för det företaget, då blir man med automatik mer försiktig. Mm. För det är ju lätt att det spinner loss. Mm. Och då skadar du företaget och de människor som man håller på. Med. Och det här är väl egentligen idag med. Opinionsbildningen med alla sociala medier och allting. Det finns ju inga hemligheter längre. Och man kan ju inte styra informationen längre. Men det här är ju jätteviktigt för demokratin. Titta på de länder som inte har det här. Mm. Och som försöker styra allting. Uh, och alla diktaturer vi har. Med label kommunism eller socialism. Mm. Uh, det går ju att tälsika för allihopa. Mm. Ja, vi får hoppas att det inte gör det för oss. Och, och Nej, det tror jag inte. Jag vi i, har lite tid på oss tror du. I, gru i grunden är jag optimistisk, mm. men jag tror att vi har, vi har en kris i den offentliga eh, sektorn framför oss. Man måste tänka om. Tack för att du ville dela de här tankarna. Ja, tack så mycket. Jättekul. Du bidrar enklast genom Swish.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 Prenumerera också på vår kanal på Youtube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.